A, a Galicia outra vez. Eh falamos co noso poeta da Mariña Luguesa Vamos alá. Paco, moi boas tardes. Moi boa tarde. Moi boa tarde, benvido. Moitas grazas por por escoitarnos. A verdade é que atendernos, hm te, temos moi pouco tempo e ao mesmo tempo ti tamente és pouco espazo, pero o suficiente como para poder felicitarte, da, darche benvida e, e que nos fales de, de cousas con respecto á poesía, con respecto á á túa traxectoria o meu xabolo teño tan repetido bueno, pero bueno o, o, se non se fala dele, tampouco existe o sea que hai que volver a repetir sí, sí, hay, no, hay... digo que, que ahora mesmo pues, estou bueno, con proxectos pues, prácticamente os mesmos que tiña, mm. escribindo e rebatando unos, un poemario un libriño de contos para nenos, bueno, y, e dándole voltas a outra idea que teño pero despós, con respecto, punto desde o punto de vista literario sí Ten moito máis, porque este ano xa producín da bondo Entón, irei pouco a pouco para empezar Pois alégrome moito e felicito Porque quere dicirse que é moitísimo Traballo eh, Introspectivo tamén Porque sí, por o, o non sair e, e relatos, non? Sí, sí, bueno, ahora ahora estou, estou con un libriño para para para nenos, terá, terá saír, eu creo, eh? uh -huh. Un libriño, é un romance máis ben, un romance para nenos, pero la de momento relatos, que bastante saturado xa. Dunanto xa achei catro cinco libros de relatos últimamente. Eu creo que quero voltar á poesía, ando dando de un lado para o outro. Sí, sí. Entón, este romance es de de Este romance para ya, ya, ya ese poesía, poesía Y después quiero No sé, ando persiguiendo la idea De, de escribir unos sonetos A ver, a ver, a ver Poco, poco carai sonetos sí, sí. por certo falando de sonetos sabes que o noso, o, o o primeiro premio mm, Rosalía de Castro de Cornellada certamen de Rosalía de Castro de Cornellá o primeiro al ano, ano 19, 1987 pois foi de foi foi de foi a, a, a Darío Joan Cabana que que que recentemente faleceu un mago que de, de esta Sí, perna faleceu aí aí unos días si pues, sí, claro. pois pois el mandounos Unho sonetos, e precisamente con sonetos foi o que ganou o, o, o primeiro premio de Rosalía de Castro de Cornellá É que ele ten un libro publicado de sonetos eh, uh -huh. Darío Darío, eh, un non grande sé, Non me acordo do título, pero ten un libro de sonetos publicado É eh, un grande, eu creo que, que para, para min, admiro moitísimo Pero a verdade é que é un referente para moitas persoas, non? A ver, é eh, como en todo Cada quen ten os seus, os seus ídolos, tampouco a palabra, pero a un, a un gustalle Messi e a outro gustalle cristiano. Sí. Eh, eh, os dous son mi gos. Ta, Tambén tens toda a razón. Eu des... Exacto. Okay, okay. Darío, Darío, Darío é un home que, que escribe fácil, Hmm. Eh, eh, tradu... a min gusta, a mí La traducción, oración. eso, eso quería facer referencia precisamente a traducción. Sí, que... fijo tradució, es muy boas. Boa, de Dante, sí. creo, ¿no? Dante, de, sí, sí. de mira comedia, sí, comedia, sí, sí. comedia. Era un hombre muy muy trabajador. Eh, eh, tengo un libro de que que Non estou creo, muy seguro, pero creo que ganó o premio nacional de, de literatura infantil o juvenil, que libro uno fuera Paco, no fuera Paco. Para este Paco, que también de Lugo. Paco, Paco, Paco qué. No lo no entiendo. So, no las bien. cosas de Ramón Lamote se titula. Ah, eh, sí, sí. Eh, sí, sí, sí Paco, sea... Eso es de Paco, no me salgo el nombre. Sí, sí, sí, me no, lembro. No me el sí, apelido, vaya. Sí, no sí, apelido. sí, sí. Eh, pero bueno, Darío, sí, era un, un profesional disto. Era un profesional. Para mí era un profesional disto. Mas que eu muito. Pa, Paco Martín, agora que me acordo Paco Martín. Paco, Paco Martín. Paco sí, Martín, sí, sí. Paco Martín que escribiu as cousas de Ramón. Sí, este escribiu as viaxes do príncipe Pacífico. Sí, sí, Que sí. non foi non foi premio nacional de nada, pero é un libriño guapo, moi guapo sí, sí. para eh, menos, vaya. Sí, sí é o que te dis, que ten detractores ou ten seguidores e eh, no, detractores, non ten, eu que eu saiba, vaya. Sí, sí, pero cando son dos grandes, pues Para mí é un dos vos. exactamente? Eu foi un dos foi un dos vos e aínda podemos ler cousas moi interesantes dele. Sí, por supuesto. Exactamente. E os mm. hai que darse conta escribir sonetos non é nada doado. Sí, hai que traballar moito, hai que traballar, si sí, si. Sí. Moito escribir un soneto xeino porque o estou intentando e custa moito, moito, moito. <risas> El escribiu aí uns sonetos moi moi logrados, sí, si sí, si. Sí. <risas> Bueno, pois pues, eh, eh, Eu quería facer referencia a él Aproveitando sí. que, que te teño a ti Foi eh, un grande, era un bo amigo Ademais y... sí, sí, sí. bueno, bueno, Pero nada Magua de que se sí. fora tan cedo bueno. eh, Novo, exactamente sí. nome Novo sí, sí. Eh, Pero as cousas son así, veñen así Canto a día tobe a outro É así Estamos nesta eh, vida con permiso do enterrador, non? Sí, sí, aquí aquí vimos para ahí. <risa> sí, sí, esa, esa circunstancia te tempémolas entre ahí. Sí, un, un... cuando nace ya está empezando a morir. Exacto, sí, sí, sí. sí que Bueno, que mmm, sí, que tienes poco espacio para No, no, no. Pero Pero, busco, sí, pero... Sí, sí. Pero pero si se si tes, parolamos un pouco, ماشي que es problema. Si si, eu encantado, a túa sí, conversa bueno. sempre moi agradable ouvintes, e agardamose aos nosos ointes, recoñecenla en moitos moitos, non só sí. de aquí, senón de fóra de aquí, pois eh celebren que que que que estamos o no que aparece, pero eso é normal. E <ríe> iso <ríe> <Y> con <ríe> un tesa abuelo carón. <ríe> no, as saboriñas, eu creo que as de todos desapareceron sí, sí, sí. nos, con nosa idade lógicamente si, sí. sí, as aboas é eh, eh, un ser que, que, que bueno, especial que, que desaparecen demasiado pronto sí para o que nos quisiéramos si, sí, é certo, é, é completamente certo si, sí, Pero... desaparecen demasiado é problema de máis nada aquí por a mariña está xe de igual está un tempo pr medio primaveral non sé, se xa que con, con a temperatura boa Mm. Uh -huh. sí, as noites aquí na beira do mar non xea, por a zona do interior si aquí a Ferreira te xa xe, claro. claro. Pero temos estamos tendo un tempo moi bon. Supoño que logo cambiará, porque Moi ben, moi ben. Porque non ten moito moito xeito isto. Bueno, eh, algún, por exemplo, deses haikus que, que ti tes aí <risas> apuntados, podemos eh, agasallar aos ointes e eu tamén, claro. Eh, mas que, sei teño aquí un teño aquí unhas até eh, unha cousiña que tamén estou subindo que, que que se pode ler do dereito ao revés. Ah, si. Por exemplo, o dereito, ou do revés, revés no, de, de por parte de diante por a parte de atrás. Si pesas pola parte está, eh, son os traballos que están así en acordeón. Hm. Eh, eh, entón o, o Pero Regalléu estamos el fai unhas ilustracións e eu escribo algo, non sabes. Anda. Eh, un lado e eh, por un lado escribimos eh, temas, eh pinta das temas da terra e eh, por o outro lado do mar. Moi ben, moi ben. Pues a ver, a ver se si, a ver se si... É aplaudida a túa intervención, seguro Eu, polo menos, xa cho adianto te un ou dous da parte da terra Porque son coixinhas breves E un ou dous que empezan pola parte do tomar E logo as ilustracións non xas xa podo enseñar pero Son moi bonitas uh -huh. bon, A mellor é esta podes enviar por WhatsApp E eu despois mm, colgo sí, Algúma delas Para despois un un, eu na, na, na, no, no noso blog, por exemplo Si, sí, si, sí, un ou dous, dous, ou dous ou tres foles, Porque ademais esta misma, porque esto está feita exclusiva o sea, porque los denuncios son feitos a man por pues, pues, para eh, nos va a ser un, sea, un privilegio eh, escribe a man vamos a tirar muy pocos ejemplares obviamente, uh -huh. porque están feitos a man, 20 o 30 sacaremos, ¿no? Claro, a ver, a ver entonces ahora va a ser caro ¿no? <risa> pues vengan, a, a ver con, con 20 o 30 tenemos que poner precios sí, lógico o, o, o un carreiro, un río vello moitos verdes e un cabás cun anaquiño de ceo e ainda máis ese é o primeiro carai, bonito un, ana, un anaquiño máis esa é unha unha frase que se empregas moitas veces tamén. Ah, aí, e ainda máis si, sí. sí, acabo moitas cousas sempre co, e ainda máis sí. a Seara era Pasear a a pan quente Ondas de espiga florecen Carai Bagalumes nos lindeiros da orballada E ilo camiño da mencida ah. Non teño Suspira... claca Non teño claca Pero eu casualmente te Perigualmente A ver eh... Suspira pétalos a alba Vicos esgazados de la noche estrelecida Or Y mm. ahora vamos a O lado Do mar Que hay que darle al tolibril mm. Abrirlo por el otro lado Esa es la idea A ver se si aparece sí. Eras una vez Omar Omar Omar Omar Eh, eh, eh, alba, ese alba. ese dibuixo tiene que ser mm, muy bonito um, está guapo está. Está, está. Omar, Omar, Omar sí, y después entre paréntesis que no no lím, que me quedo aquí sin leer, Omar, Omar, Omar entre paréntesis, espertó un ecoar un Alba Alta calma chicha desangró Omar en la ría Horizonte Unha raia entre dous azulis é un roi ben Arredondado Ai. Último Polo no areal Mais acalada Canta chora No silencio Non é mais acalada É moi acalada Carai Levo outra vez entreiro Polo axexo no areal Moi acalada Canta choran o silencio. Canta choran. No o verbo cantachorar inventei no eu, que eh, Xesús Alonso Montero eh dice un día que había que meterlo no no dicionario da Real Academia. Posiblemente eh o Gallao, que sea. O verbo cantachorar eu utilizo moito. Sí. E inventei no? Sí, porque porque cantachorar a vindeime moito, así cantachoran o silencio. Sí, sí vos é algo tan tan sublime que non hai forma de explicalo. Cando canta chora, non o sei que estás, hmm. non sei como explicar esa situación máis que empregando o verbo cantar chorar. Bueno, agradecéche moitísimo a túa aportación de hoxe. Seguro bueno, que vos sei... que es usar agradecer, non sei eu, non sei eu se bueno. Bueno, sabes que sí. Ay, <risa> sí que... A ver, a ver como fan os de os de Sálvame, a ver si agradecen ou dicen, os dicen eh. non, non temos esa potencia económica, pero sí, eh, intentar intentarte intentaremos. A buscar subvención. <risa> sí, sí. Moitas grazas, bueno, Paco. Bueno, aperta, grande, un aperta que... grande. Espero que me mandes algo por WhatsApp, a ver si agora en un momentiño. Vale. Eh, saco aquí un par de, bueno, non lohasao un par de un da terre e outro do barco, Vale, moitas grazas. Veña, aperta Apertas. Chao. Doitos informacións.